Mazmur 39 dari ayat 1 sampai 13 Untuk pemimpin musik untuk Yedutun Mazmur Daud Aku telah berkata aku akan menjaga langkahku takut nanti aku berdosa dengan lidahku aku akan mengekang mulutku ketika orang zalim di hadapanku aku senyap membisu kebaikan pun tidak Kututurkan lalu kesidihanku berkecamuk, hatiku panas ketika aku bermenung apinya menyala. lalu lidahku berkata, Ya Tuhan, tunjukkanlah aku bila ajalku dan berapa lama aku akan hidup, supaya aku tahu betapa fananya aku. Sememangnya engkau telah membuat hidupku begitu singkat dan usiaku bagaikan tiada bagimu. Sebenarnya manusia dalam keadaan terbaik pun hanyalah sembus nafas. Sesungguhnya setiap manusia melangkah seperti bayang-bayang. Sesungguhnya dia sibuk dengan sia-sia dan menimbun harta dan tidak tahu siapa mendapatnya nanti. Sekarang ya Tuhan, apa yang ku nantikan? Harapanku tertumpu kepadamu bebaskanlah aku daripada segala dosaku jangan biarkan aku diejek oleh orang bodoh aku membisu aku tidak membuka mulutku kerana engkau yang melakukannya sembuhkanlah penyakit yang kau timpakan kepadaku aku binasa di bawah hukumanmu apabila engkau memurkai dan menghukum manusia kerana dosa mereka engkau membuat Kehebatannya lenyap seperti terbangnya rama-rama. Sesungguhnya setiap manusia itu hanya sembuhs nafas. Dengarlah doaku ya Tuhan. Dengarlah rayuanku. Jangan berdiam diri melihat air mataku. Kerana aku orang asing bagimu. Menumpang untuk sementara seperti nenek moyangku. ku. Alikan runungan tajammu daripadaku. Supaya... Tenaga ke polis sebelum aku pergi dan tiada lagi.